سبحانك <تصفيق> لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب شرح لصدري ويسر لأمري وحل العقدة من لساني يفقه قولي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى من قبل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 حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق فعفو وصفح حتی آتی اللہ بعمره ان اللہ علا کل شیئ قدیم دمه پر پر اسالتباندی مخینی سبق کی ذکر شو چې مستا زکن خبر زکنمو چې استا خپل دین کې بغبل شک دی کله یو خبره کې او کله بل خبره کې داغه جواب موږ کو چې قران و ایمان صح من ایتن او ننصحا ناتی بخیر منھا مونکو ولی حکم بریډونا او کشر د فضیلت او د غوړوالي د وجنا مونږ یو حکم رستو کوو نو دا غنه به حکم بل لاړو چې ک ولی سانی اجر پکې دا غه عمرای او دا غي مثالونه مونږ به غا ذکر کړل چې لکه اول د شلوک د یو مسلمان د لسره مقابله وا او قرآن په انفال کې ویاتا ته قائدې خې مې او مې وي ولي يوم زندبره چا چې با جنگ شا کا او د تختې فقط با ابي غضب من الله د دې الله په غوسه او قهر کېخته شو نو د لاسه قصا نو مخ او دا سبب د ګناو نو الله وی الان خفف الله انكم الله تاسو د زاحک مسان کو او اس بتاسو دو کافران سره مقابله کوئی او اجر با دا آغل سمرہ او گرمی سالونا دا اس ام تریدونا ان تسال رسولکم دیجینا تیا کوزور غوی و خواله ورکی مسلمانانو الله چې تاسو په پیغمبر نه داسې تبوس کول غواړي لکه څنګه چې د موسی علی سلام نه داغه نه په حکم کړو لکه باز خلک به داسې تبوس کوي کته دا غي جواب ورکي نو هغه بشرمنده شي سوره مایده کې براشي ان شاء الله که ژوندګي و د تاسو دداز مبارک خصیز مبارک تپوس پوسمکه وای کچر تاسو له سرګن شي نو تاسو خپکهږئ یو کسو تبو سی کوله د حضرتنا ویزه شیم زس شیم زس شه د ماصل څه دی د الله د حبيب دخول نو خاطر وته آرامي هغه پوسو سپیکر کې بره وته اولاد عمر تک نه اسو داسه ما جوړ دا, دا. نو مور ولګي ساو که چې اوس ته بلرنو او ته بل چې اولادې نو قران وی چې تاسو ته تاسو ته وسمه کوي کتهاله د ښکاره شنه وته خپکیږي او چې کله قران درس کیږي قران ولیکيږي کی نو بالکل اړو ته پوسله ضرورت نشته یو خبره پوي نشوي درس ختم شو یا را به دېس باندې پوښي یا اندهایی مرجنسی دا مې په کاغذ ولیکه او څوک چې درس کوي هغه لور کاه وایي و دې نیم دا ریپیټ کا دوباره وای نو کفار ورادلل او نبی رسول الله د تنګولو د بارا د مسلمانانو د تووجود بدلو د بارا چې د پیغمبر علی السلام خبر دی نوری نوري نومنس کې بهودا سوالو له کول لکفرون موسی علی السلام ته وی فما بال القرون الاوله د اخوانو مبارک تسوي دا غو دین راو دین بیانې مونږ تا نو دا په خوانو مبارک سه نو موسی علی سلام ولې علمي جواب ورکي و علم ها هند ربي او الله لطو نو مال سپتات زه غو بنده دا غي علم چا زر دے الله سره دے استاد ته پوس کتاب ته وای چیرولې په خواني موليان نه پويدل نو تور دوا بزه خدا نوم جن نه پويدل علم ها هند او کنه پويدل خو ما چکا ما خبره کرده دانو دا بغیر دلیل ندازه تالا دا قرآن او د سنت دوا او پا دی خبره دا گواهی کو نو نبی علیه السلام مسلمانانو تا ووایا چه ام تو ریدونا آیا تاسو غوانی ان تسعلو رسولکم چه تاسو تا پوسو که دخپل بغمبرنا کما سو ال موسی لکسم جی د موسی سلام السلام نه تبوسیو من قبلو پخوا او ساده بو ارین الله جهره که موسی ته پیغمبري الله دی مو تمه مخراش که ته پیغمبري الله دی موسی را خبر یوگی کله جیکو هی دور د موسی سلام السلام تر لاړو او الله پاک معمولی غون دی خپل اواز سرګن کو نټول به هوښ ابراتو او دا ایمان دې زمومدا کیده دا, کی دا, دا چې ان شاء الله قیامت کې با د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د دیدار سره سره با ان شاء الله د الله دیدار وکاو او الله به د دې دسترغول هغه طاقت ورگی کا کا او کشفنا عن قطاعك فبصرك اليوم حدید ستا سترګونه په پردی لری کوم نو ستا نظر بدیر تیز وی حدید زګویل اوسبنه چې د انسان په ذهن کې اوس بر نقلق شی بوللی شتا نو فبصرك اليوم حدید ستا نظر بد د اسی لکه چېونی او اوسبنه چوي نو موږ ان شاء الله دیدار د دا الله کو د زمو ایمان دی نو مو دا... وای دیت تاسو د پیغمبر نو دای سوال کوي لکه چې موسی نه مخې کړه و مې تبدل کفر چا چې واغس کفر لرا چا چې کفر لرا بل ایمان په مقابله د ایمان کې یعنی بی دینی غره کا په مقابله د دین کې فقد ظل سواء السبيل نو دا سړې خطا شو گمراه شو د لارې نه غنه السبیل لارې نه او سبیل نه مراد د الله کتاب وان هاذا صراطی مستقیما قران دا قران نه غلار دا فتبوه د کتاب دار یو کوي متصوب لارو مې او صراط مستقیم کې موږ د دې وضاحت کړو فقد زولا نو تحقیق سر گمرا د سوا السبیل دا غنیغ لارنا بی دینه ای طرف تا لارو ود دا قصیرم, قصیرم من احل الكتاب خوخ بگنی دیر دا احلی کتابو نا یہود او نسوارا احلی کتاب چې کم زم قرآن ذکر کی تا دینه با یہود او نسوارا مرادی لو کاش یرود چوا واپس کی دیتا سولا مم دی تاسو لا ایمان ایمانکم پس د ایمان وروو تاسو نا چرته مو واپس کی کفاران کفر ته دا ددا خوایشته چې تا بی دین کی او د دین نه دی, دی واړی او داغه لپاره و مختلف انجیوز مختلف پروګرامونه کوي مستاذین ودا hội جوړی چې مسلمان خدای سم نه دی او ګور کافر سم راخو کارونه کوي لکه ائی ٹرسٹ وې جوړ کړی د مفت ستا سترګو علاج په فريکۍ دواین په فريدر کړي نو ترې د مسلمان نه کافر خده وږو سترګو علاج په فريکۍ کړي نه زمو په علاقې ټکسلاکی د سترګو هسپتال له ویسایانو دی کرسچانو د دنیا خلک ورده زي او دا غي روټین داله زور تخبل تلېم تماشې میکړي سهار یو غنټه اغې په ویساییت وای لیکچر بیاں کایله کسانګه دې مونږ درس کوو ی هر ورځې یو اګेंडा د ایسایت پرچار کای چنجل کدا دی ایصال السلام داس ویلیو او مونږ اګه د ریکا باندې روانیو او داغه نرصو د خلکو علاج کای یعنی په دې علاج د خلکو ایمانو ناخلي مسلمان لا دا کی وکیو دبه دیوی د زما خیرخوا خوا او الله پاک وای چی رستا خیر نشيږي دې استخیر خو نشيږي کم سړی چې کافر دی او استخیر خو نه شي کوي استخیر خو به سو مسلمان وایي خو مسلمان کې مینا ختم شوه محبت ختم شو کله چې الله د مسلمانانو صفت ذکر کړي او مسلمانانو الله دا غي اوقات خوین او و كنتم الا شفاء خفرت من النار تا د ج... کند د جهنم په کنارو ولاړ وې نو ماده د خپل کتاب د په جبانې فن قزقم منها ماده غي نه بچ کې او ما ستو زونو کی مین واچولا فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله د کتاب د اوږې رونو دی نورو ګرځیدي دارو تاریخ زمون مخاله دی چې صرف یو او پره د فسل لته نن اوتیوا اوغه فسل قرانه کړه او په غیبان او یا کال جمشهو ثمرا او یا کال دښمنیو او سو سو خلک چې کوم به باغې کې مرشي صرف یوغه د بېوال فصل لته لوه او هغه دښمنیانه الله په اسلام باندې ختمه کی جهالت دورو نونه وجنده خخولي د اوس خزه په معاشره کې سه حیثیت نه یو یادي مانانو سره ظلم الله کتاب ورولې ګلو ارچا ل خپل حق ورکو خورته د خور حق ورکو مورته د مور حق ورکو زوته د زو حق ورکو رشتہ دار د دا رشتہ دار حق ورکو او ټول حقونه تقسیم کله فیصله دا وکګور زمما حق چاته ورنکی الله زمما حق چاته ورنکی او چې کوم زګم الله اخبل حق ذکر کوي نور پسې بس متصل دمو مور لار حق ذکر کوي او بالوالدین احسانہ نو مفسرین د احسان ماناسه کوي چې مور او بلار د جهنم نه اوسا بچ بچکا ستا بلار د مور ددا نیا نکدې دي د ټول بلارونو ګراځي کی کنه عقیده خراب ودن او عقیده ولا کا زګا که عقیده خراب وي نو عبادت سفیدا نه رسئی ابو جهل در په انځو سجن او تلبیه به وی لبیک اللهم لبیک لبیک الا شریک الاک لبیک چې کله دې له بروز نبی اسلام ورې بس ته مخ کې موایا وی الا شریک هو تملک و ملک الله غي صدر دښتا چې تاوله برخه ورګړي خپل اختیارم نشتہ او درې 500 جنې کړو نه حاج څه फायदा وکا نه ابو جہل سوګو د نبی رسول اسلام ثرو د حضرت عبدالله رور رو وکنا او په عربو کې په ابو الحکم باندې مشهورو دومره خيارو چې ټوله فزلی باغه کولی کو نبی رسول اسلام می ابو الحکم نه ابو جہل جاهلانو بلار او د اسلام دشمن شو نو هغه نسبته اله سفید اور رسو جتن نویز دا میاں سیب، سیبی ما، او رسول چې د نن ویزه د میا سیب ز میا سیب یما او ز کاکاسیب یما او ز شاجیما او ز بجاجیما او پتانیسه یما نو زما مې ربان نشاجی او نه بجاجی ان اقرمکم ان اللهی اتقاكم پتازه کې چې فرزګاری الله له وخت ز من بکری کې جرنیل هو ابو دین سیب الله دې رحمت کی دا دې رجما چې به دې غږه خبره سمسته دا دې رجما چې کوم دې زور دا دې جماعت یو خدایم چې دې کنه دا دې جماعت په صد کې جوړ شوی یو چې کوم اوریجنل جماعت دې در جنرال سیم جماعتو الله دې قبر رحمدون نډه کې دې مجاهد سره او دا توحید او دا سنت او دا مشر شیخ شیاغ سوم خدمت کړی دې نه بدی تاریخ غواړي خبر دې پورې کوم ذات او پات داس اعلی مقام نه لري جرنل سه د ذاته جولاو سه شیو د ذاته جولاو او بابا جان دی الله پاک او بخي هغه هغه خبره کوله چې مشير شيخ مونږ راوستو او ارټه جمعات تا نو په هغه وخت کې مولیا نو خشور جوړ کوج پنجدير مولا مولانا سه با تقریر نه کوي جرنل سه شيخ سبلووي به تقریر کوي او یې کول ویاو یزه وګورئ دا به څوک منه کوي بابا جان دی الله باغو بغي اغي وې چې جرنل سي دغه وتا کراړي يې وي مال را کو دا راته جمعه دو دروازې وي اي وي محمد کا کال ورکو دی ابي دبلارو دکلام الله خان دي تر او دوه دروازو کو درې کوي چې کم سره د جمعه نبه روزي سرته وای باغی وزه دو کسان، څو ټو پلا دروازه کې اوږدې د لګیا ته ضرورت د جمعات نه ودی شو او جرنل سي مصلا باندې اورېدو आम्ही سره یو وی مولانا سي بیان کړي او زګورنج سږ کې د بیان نه مني کې سږ د جمعات دي ا شيخ سي به ما خو به د موخه وغوښته وکينه از د مودوګټه تقریر موخه لښې ا څو د جمعات نه پانه سېدل خبر امیدی پوری قولا ننچی دا پنشپیر درس کم زیکن کی د دا جرنیل و حاب الدین سیبنون باگیا غصفی دا محمد کا قانون باگشتی کی ولی نرتو بے کڑاو دا او سنت خدمتې اے بلال دا حبش و بازار کې پا مرنائینو که خرسیدو مکیم و عزمیت غلام ابن غلام ابن غلام او چکلا او الله الا اله الا الله محمد الرسول الله اغه جلګي غوګ دا ورسیدو نو د عربو اغه غر سرمایدار داغه خپل دا خورو ګرځیدل د الله حبيب ورضوي بلالا کوم یو سیز د چ زمانه مخ ته جنت دا بوت بوتلی او بلال وا اغه سړی چې د حضرت نبا جنت ته مخ کیږي ولي وځي چن نووي رسول الله په کومه سورلې باندې سوري او جنت ته وزي نو بلال وداغي جلب نیولاي نو جلب چيچا نيولاي اغه د سورلې وال نامخ کېږي جنت ته نو ابو جهل خشو او بلال خشو بلال خشو د حواشي غلام تک تور خو چې کله د مکی په کوسو کې راکاږي دملا نه بوتغي لړګيږي په تودو شوږي اچي بسینه ولا کانيږي دي او وی بلال را خبره پرېدا او وی احد احد یو والله منم برڅوک نه منم یو والله منم دا غیس لو ولا ملاو شو چې په جنت کې ډټور نه عالیشان بلډینګ ولا ملاو شو او چې ګله حضرت د دنیا نه سفر وکړو بلال اذانونو کو یو راز ولا امام حسن او امام حسین وای چکاجی د بابا جی په وخت به تاسو ځان کولو موږ د اغه اذان په انتظار یو کا وکا وینه شن کولای مجبور یې گو او حضرت بلال اذان د اورې دو الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا الله اشهد ان محمد رسول الله بلال بهوش شو چیزه با جواېګوم د دې خبرې چې محمد رسول الله دا الله پیغمبر دی او دا الله پیغمبر ونی موجود ونی بهوجو او دا غي نارسته ځانونه کوم دومره محبت دا الله د حبیب سره دا سشي دا د الله کتاب ندی اهلي کتاب خبرمه دي پورې ګولاجي بيدینه سره بتا بيدینه درغوري تا دا وای راځه پب جی کو راځه چې انستګرام کې پروګرام جوړ کو رازه چیزان لا لائک سیوا گو مونگل بسن ملاوشی در قرآن در زبانه تسه که قرآن لوا لیکیه نی در خوش شکار ده او دا مولیان آغا سوار لسوکار زده خبری که لو یارود دونگم کاشکی چی دی واپس کی گو را شیطانان دو یو شیطان پا با اوزو بالله سر تختی اوزو بالله من الشیطان الرجید و شیطان و دویم کسم شیطان دے غلب دولو منز وی علب دے دختی اغیر انسان دے قرآن وی من الجنتی و الناس دا آغا شیطانان نمی بچ کی چی غد پیریام ندی و دا انسانان نمی دی دا انسان شیطان چکم دے دا با دولو منز تیوه نو دے بازی گینه زی زینا نو دے با تاتا تا رازی تا کفر لبا دیالای ولی حسد من اندی انفوسیم دا وجی دا چې نا چیز دی پسینا کلے بغض او حسد. حسد داسې یو بيماری ده چې ګناه ببل کوي او سزا به تقبل اخره زماته سره حسد ده د سره مې حسد ده د سره حسد ده او اصل کی اللہ پا ورکڑا بانے اتراز دے. دا داتا الله پوره کړبانې اعتراض ده حسد کوون کې د الله پوره کړې اعتراض کوي چې ماته داسې اخلي زما زماده رور لا زماده عزیز لا زماده ترز ویلې دی ولې دین لري دی وکړي د دې جګړې چا سره ده الله سره ده یو اتیه مئی شا اللہ ورگی چالے چه خواه خشی نو موتا سو کیو جاغا منیکو موتا سو کیو جو منیکوالیشو نا نو حسدم من اندی د دو وجد دو بغض او حسد نا جدی بزلے که من بعد ما تبین لهم الحق رسط داغینا چه سرگن شوی دے واضح شوی دے دیدر حقیقت فعفو تبسکی فعفو لیدک د یې نه د زړه مينو سره ختمه که وصفح او دَدَدَ د دې عمل نه مخ واړوا در گزر ولوک حتا یادی الله بامره تر دیج الله او خپل فیصله را و دي خپل حکم ان الله لا کل شی ان قدير الله په هر ژبه نه دی واله دی تبسکه امور مسلمه واقيم الصلاه پابند دي مانځکوا بس تب در مع راغې الله لهدرګه الله مال درکړ د نوواو ذکته ورکو ځکات لرا وما تو قد دمویان او اغ چې تاسو مخکې کوي دپار د خپل ځانو من خیرین س د کو نه تجدوه ان الله اوبه مو اغنی ک د الله سره. بما تعملونه بسیر، یقیناً الله په اغ عمل باندې چې تاسو کوي باغیلی دن کې ده ستا هر عمل هغه الله ویني ستاسو کوم ادا چې دا کوم ناش کوم دې کوم کار دې هغه الله ویني نو ته چې کوم عمل کوې نو د نړۍ الله کو بیا ګوري ام تريدونا آیات سو غواړې دا خبرام ان تسالو تاسو تپوسو کای تاسو اوغوالې سو سوال کوي رسولکم د خپل پیغمبر نا کما سو الہ لکه څنګه چې وخت شي سوال شېو د موسی علی السلام من مم قبل بقوام ومن یتبدل الکفرہ چا جوا غستو کفر لرا بی دینای لرا بالایمان په مقابله د ایمان او دین کې فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ نویګینندې گمراه شو د سمې لارې نه خطا شو د سمې لارې نه ودا ود کثیرٌ من اهل الكتابه خو به غنی ډیر د اهل کتابو کاش یارو دونه کوم چاپس کی ستاسولا د هغی خواش دا واپس کی مواپسکی ایمانکم بس ایمانے کو پس د ایمان راړو ستاسونا کو فرن کو فرتام وی ووجہ صده و وجه دادا حسدا دا د حسدن د وجه د بغزه او حسد نام من اندی انفسهم فصمغ چې د ی طرف نه سرکن شوی د من باې ماطبی نه له په دغېناجهکاره شویددي لر اشتیا دینا فافو لې کوې د ل را دلو مینه او سرمه کووه وصففهو او مخت واړي حتى یاد الله بیا امرې تر دی چې راتللو کې الله پ خپلی فيصللی بشک الله پاقالله کل شقدیر پارې بانې د قدرالله وقی م سوالاتته او په باندې د موږ کوي وعات او تاور او ور کوي زکات حق د الله وما ما تقدمو او اغج تاسو زان مخ کی لے گئی لنفسکم د بار د خپل من خیر نس نکای نا تجدوه ان الله د الله سره باغو من سانه کی بزای کی گنا ان الله بما تا ملون وصير یقینا الله استاب عامل باندې ديلي دون کې واخر او دعا الحمدلله الحمدلله الله ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وكنا عذاب النار صلى الله